Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Muhterem Selman qardeslarim Sizin haminizi Allah'ın selamıyla selamlayıram Və bu, Ramazan günlərində xüsusən və e, daim, umumən, Allahdan qorxmağa, təqvalı olmağa sizə çağırıram. Həqiqətən yalnız təqvanın səbəbi ilə təqva elə siz çoxluq xeyrə nail ola bilərsiniz. İlk növbədə ilmə, sonra ruzu və s. Allahın nimətlərində nail ola bilərsiniz. Allah s.ə. deyir, fəttə qullaha və yuəllim qumullah Allahdan qorxun, Allah sizi öyrətsin Başqa ayədə deyir, Quməyyəttəq illə həyəcələhu məxrəcən Qayar zuqqü min həyqələ yətəsin Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun üçün yol açar, çəkillikdən bir yol açar və hağlına gəlmədiyi bir yerdən onu rüzusun verər Əl-həmdülillə, simasından təqbalı olduğu görsənir. Geçən dərs, qəbirdə olan soruq sual və bir də əzab və nimət barəsində danışdıq. Bugün isə özümüzü davam edirik qəbirdə olan soruq sualdan. Hansı səbəblər insanı qoruyun? Yəni, qəbirdə olan soruq, suala lazımı cavabları vermək üçün hansı səbəblər insana kümək olur? Umanın səbəb, və yaxud təqva, Allah olan təqva, günahlardan çəkinmək. Xüsusi səbəblərdən bir neçəsini qeyd edəcəm. Başqa səbəblər də var, lakin bir neçəsi ilə kifayətlənək. Ən birinci səbəb Allah yolunda kəhid olmaqdır. Allah yolunda şəhid olmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən səhabələr soruşur ki, Ya Rasulullah, nə üçün şəhid qəbrdə soruşulur olunur? Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, oğlan başının üzərində qılınzların, qılınzlardan sıxanıq qığılсын. Qəbrdə olan soruşulduqdan sonra Azad edir. Yəni, demək istəyir ki, Allah yolunda vuruşan şəxs əgər özünü dövüşə salırsa, artıq qəbirdə olan soruq sualdan azad olur. Sahaba bunu soruşmaqda deyə bilərsiniz ki, hardan bilirdi ki, qəbirdə soruq sual olunmayacaq. Bu, qeyb aləmidir. İki ehtimal var. Ya əvvəlki kitablardan Tövrat və İncildən oxuyub sahabələr bilib ya da ki, Peyğəmbər Sələm bu barədə xəbər verib, sonra sahabə bu sualı verib. səbəb Allah yolunda keşir çəkmək. Sərhədi qorumaq, dövləti qorumaq. Kim bu cür ölərsə, yena qəbrdə olan sorğudan azad olar. Fəhmsininc cümə günü və ya cümə gününün gecəsi vəfat edən şəxs. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim cümə günü və ya gecəsi vəfat edərsə, Allah subhanə və təala onun qəbrdə olan fitnədən, yəni sorğusundan və sorğuda sabit olmamaqdan qoruyar. Qəbirdə olan əzaba, yəni əzabdan qorunmaq üçün, səbəb də iki qism, ümumi və xüsusi. Ümumi yenə təqvadır, Allahın qadağı netdiyik şeylərdən çəkinməkdir. Xüsusi də səbəblər çoxdur, ləkin əsas səbəblərdən biri, yenə deyirəm, Allah yolunda şəhid olmaqdır. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, şəhidin Allah yanında... Allah şəhidə 6 xislət verər. 6 gözəl xislət verər. Lakin hədisdə 7-sini sayır. 7 incisi isə Allahın izni ilə olacaq. 6-sı birbaşa olur. 7-disi Allahın izni ilə olacaq. 1 ilk çıxan damla qanı ilə bütün günahları bağışlanır. Bu da başqa hədisdə nizah olunur ki, bütün günahlara bağışlanır yalnız borcdan başqa. Borc da iki qisimdir. Borcu bu niyyətlə alıb ki, alıbsa eğer, ki, qaytarmasın, atsın həmən şəxsə. Bəli, bunun günahı, həmən o günah bağışlanmayacaq. Ona görə cavab verəcək. Şəhid olsa da birə. Amma o niyyətlə alır ki, qaytarsın və imkan talıb qaytarmaya və Allah onda şəhid olur. Onu Allah bağışlayacaq. İkinci, cənnətdə olan yerini görür. Üçüncü, qəbir azabından canı qutarır. Həmin bu necə idi? Dördüncü, cü qiyamət günü olan o dəhşətdən canı qutarır. 5 imanın şirinliyini dadır. 6-cı huri ilə evlənir. Yəni huriləri Allah Subhanahu qalibimizin huri verir. Və 7-ci istədiyi şəxsə 70 şəxsə şəfaətçi olur. Bacım bu 7-incisi Allahın izniylə olacaq. Əvvəl 6-sı bir başa olacaq, 7-ncisi isə Allah'ın izniylə şəfaət barəsində də tanışacan, inşallah. Həmçinin Mürq surəsini oxumaq, Mürq surəsini oxumaq da qəbrə insanı qoruyur. Performansdan qabaq imkan tapdıq, tapdıqda Mürq surəsini oxuyun. Siz qəbrə zabından qorusun. Cənnət və Cəhənnəmə iman. Cənnət və Cəhənnəm haqqında Bir neçə dərsdən sonra daha geniş. Yəni cənnət və cəhənnəmdə baş verən hadisələr barəsində daha geniş tanışacağam, lakin cənnət və cəhənnəmə iman tərtib üçünən ibarətdir. 4 əsas tənə var et. Birincisi, etiqad etmək ki, cənnət və cəhənnəm də həqiqətdir, haqqdır. Mif deyil. Yəni hədisdə gəlir, incə Quran-ı doludur ayələrlə. Cənnət və cəhənnəm barəsində. Peyğəmbər salıq ilə duada deyir ki, Əl cənnət və haq, və nə, və haq. Cənnət və cəhənnəm də və haqdır. Yalan deyil. İkinci, etiqad etməliyik ki, cənnət və cəhənnəm məxluqdur. Xəl buna da Qur'an-ı kərimdə dəlillər çoxdur. Bunlardan Allah-ı xəlif bu hər şeyi yaradıcı Allahdır. Allah, Allah yaradıb. Və başqa ailərdir. Üçüncüsü, ehtiqal etməliyik ki, hal-hazırda cənnət və cəhənnəm mövcuddur. Mövcudluğu mövcud olmadıqdan sonra baş verir. Yəni, cənnət və cəhənnəm əzəli deyil. Əzəli yalnız Allahdır. Cənnət və cəhənnəm olmayıb. Sonradan Allah onları yaradıb. Ona da dəlil Quran-ı yenə çoxdur. Əsələm, o kəfirlər üçün, ödədəlik müttəqin. Ayə layin. Müttəqilər üçün hazırlanıb. Kəfirlər üçün hazırlanıb. Yəni hazırlanıb. Bu deməkdir ki, hal-hazırda cənnət də, cəhannam da mövcuddur. Peyğəmbər sallalləm bir də bir gün namaz qılır. Namazı bitirdikdən sonra deyir ki, mənim gördüyümü görsəydiniz çox Allah' az gülərdiniz. Sahabələr soruşur, ya Resulullah, sən nə görmürsən? Bir, mən cənnət və cəhənnəmi gördüm. Allah ona göstərib cənnət və cəhənnəmi. Orada necə əzablar olacaq və cənnətdə necə nimətlər olacaq, bu barədə inşallah daha geniş söhbət edəcək. Dördüncü, <coughs> etiqat etmək lazımdır ki, cənnət və cəhənnəm əbədidir fakin Allahın əbədiyyəti Allahın əbədiyyəti kimi deyil Allahın əbədiyyəti əzəridir mütləqdir heç bir şey onu əbədiyyətdən çıxara bilmir amma cənnətlə cəhənnəmin əbədiyyəti nisbidir Allahın istəyi altındadır Allah istədiyi zaman onları məhvidə bilər lakin Allah bunu istəmir, istəyir ki, cənnətdə də cənnəndə doğanlar həbədə orada qalsınlar. Buna da dəlillər Qur'an-ı kərimdə çoxdur. Əbədən sözü ilə gələn rəfsinlə gələn ayələrdir. Xalidi nəfihə əbədən qücür gələn rəfsinlər ayələrdir. Həmsinin cəhənnəmdə olan əzadır. Bəziləri, bu barədə geniş danışacaq ki, necə əzablar verilir cəhənnəndə? Bəziləri cəhənnəmdə olan əzabın əbədi olmasını inkar edir. Deyir ki, cəhənnəmdə əzab müvəqqət olacaq. Ondan sonra hamı çıxacaq o cəhənnəm. Və cəhənnəm Allah məhvidir. Hamı cəhənnətdə olacaq. Və dəlil gətirir Hud surəsi 106-107-ci ayələri. O kəsләр ki, fəəmmə ləziy ilə şaqə, fə fi'n-nari lehum fiha O kəsләр ki, bədbəxt olduqlar, cəhənnəmdə onlara əzabiyyət veriləcək. Xalidən fiha. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Mədəməd is-semavat vəl nə qədər ki yer güydürür, illə məşəə rəbbuka. Yalnız rəbbin istəlişdən başqa. Bu qayəngəli yani gətirirlər ki, yəni illə istisnadır. İstisna etdi Allah də Allah ki, Allah istədiyi zaman artıq onu məhv edəcək. Hamı çıxacaq və cəhənnəm olmayacaq. Bu ayənin dəlil gətirirlər. Onda biz ne edirik? Əvvələ sual görürük. Sual görürük ki, mütün ki, cənnət əbədidir. Onu məhv etməyəcək. Onu məhv etsə, insanlar da məhv etməlidir. Elədir. Yaxşı onda bu ayənin 106, 107, 108-ci ayə nə deyirsə? Orada həmən ayəni, həmən cür ayə gətirir. Mədəmətisə, illə məhvələr bu lakin cənnətə aid edir. Cənnət də yer göydürdü, uzan duracaq, qalacaq, Allah istədikdən başqa. Onların dediyi qaydaya əsasən belə çıxır ki, cənnəm məhv olunarsa, bu qaydaya əsasən, bu ayəyə əsasən. 108-ci ayəyə əsasən də cənnət məhv olar, Allah cənnət məhv edir. Onda insanlar araq edəcək. İnsanlar nə olacaq? Bu fikir rədd olunur. Başqa ayələr də təsdiq edir ki, cənnət və cənnəd. əbədidir. Lakin onlar bundan əlavə başqa dəlillər də gətirir. Hədislər gətirir. Bu hədisləri yəqin ki, bəzi kitablarda rast gələrsiniz. Əbu Məmə Əl-Bəhri radiyallahu anh Yüyağundan ravayət olunub ki, o deyib Bir zaman gələcək Cəhənnəmdə heç kəs qalmayacaq Heç kəs Bu hədis uydurmadı Cəhər ibn Zübeyir İlbasri Hədis uyduran olub Hədisin sənədində İsnadında Bu ravi Cəhər ibn Zübeyir İlbasri Hədis uyduran olub Bu hədis batildir İkinci hədis Anas ibn Məlim Yüyağundan ravayət olunub El cəhənnəmin elə bir zamanı gələcək ki, Məhəmməd ümmətindən orada heç kəs qalmayacaq. Bu da batil rava etdi, sənədində Ali ibn Zeyddi, o da uydurur, hədis uyduranlarından olub. Üçüncü, Ömər ibn Xattav radiyallahu anhla güvə rava edib ki, cəhənnəm əhəli bir müddət cəhənnəmdə qalacaq, sonra hamısı çıxıb cəhənnədə daxil olacaq. O da zəif hədisdir. Əvvəla hədisi Əhsən İrbasır rəvayət edib Əmər ibn-i xattabdan. Abiş Əhsən İrbasır Əmər ibn-i xattabı görməyib. Ədi Allah. İkincisi də laf tutaq ki, Əmər deyibsə, tutaq ki, Əmər deməyəm, tutaq ki, deyibsə, Qur'an və hədisə ziddirsə, nəinki, Əmər bütün sahabilərin sözü Qur'an və sünnəyə zidd olarsa, hamısı rədd olunur heç biri təbul olunur. Amma Mömər Radiyalanu belə şey deməyir. Əbu Hüreyra Radiyalanudan ravayət olunan hədisdə bir ki, cəhənnəmin elə bir zamanı gələcək ki, orada heç kəs qalmayacaq. Bu hədis səhiddir. Yəni əsər, Əbu Hüreyra'dan ravayət olunan əsər səhiddir. Lakin əsəri əhəd kəliməsi ilə ravayət edənlərin ravayəti səhifdir. Müvhiddin kəlməsi ilə rəvayət olunan əsər səhihdir. Fəhəz və yax dediyimdə heç kəs qalmayacaq. Bu zəifdir. Amma müvhidd Allahın təkliyinə ibadat edənlər qalmayacaq. Bu səhihdir. Niyə? Çünki zərrə qədər qəlbində iman olan cənnəmdə qalmayacaq. Nə vaxt çıxıb cənnəfə görəcək. Amma kafir müşrik əbədi olaraq cənnəmdə qalacaq. Münafıqlar da xüsusilə rəva etdir, radiyallahu anh, ki ondan da rəva olunub ki zaman gələcək ki, cəhənnəmdə heç kəs qalmayacaq. Bu da zəif rəva Bunun da zəifliyi ondan ibarətdir ki yəni əhəd kəlməsi əhəd kəlməsi müvahid kəlməsi, Ə, müvahid kəlməsi əhəd kəlməsi ilə əvəz olunub. Əslində, müvahid olmalıdır. Yəni, Allahın təkliyinə ibadət edənlərdən heç kis qalmayacaq lakin onu əvvəz ediblər əhəddən dəyişdiriblər nəfsi cəhmiyyələr cənnət və cəhənnəm barəsində yenə həmən fikir deyir ki cənnət və cəhənnəm əbədi deyil nə vaxtsa fani olacaq yəni məhv olacaq lakin yenə həmən rəddi onlara edirik ki onların əbədiyyəti Allahın izni elədir və Allah istədiyi vaxt məhv edə bilər. Amma sənin əsasın yoxdur ki, əsaslandırasam cənnəmin və cənnətin fani olmasına. quran kərim doludur ayələrlə. O şəxs ki, Allahın əzabına düşər olur və ya mümin şəxs olsun. Ölüb-getmiş şəxs. Ölüb-getdikdən sonra sağ olan şəxsin əməlindən faydalana bilərmi? Yəni, bu sual bu sualın cavabı üçün müracaq etməliyi hədislərə. Hədislər göstərir ki, bəli, faydalana bilər. Bu, birinci reyidir. Ki, faydalana bilər. Bu da icmanın reyidir. Əsaslandırırlar hədislərlə, ayələrlə. Lakin, hansı əməllərlə faydalana bilər? Beş tür əməl var. Bu əməllərlə ölmüş şəxs diri olan şəxsin əməlindən faydalanıblar. Ona da səlavət ediblər. Birincisi dua. Allah təala Quran-Kərimdə deyir ki: "Əl-əvinə ca'u min ba'dihim yaquluna rabbana akhir lana wa ikhwanana allaneh sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gilla lillazina sonra gəldilər, təbiinlər və onların ardıcıllarıdır. Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, bizdən əvvəl olan din qardaşlarımızı və bizi bağışla. Fikir izə dua edir. Onların duası ilə onlar da faydalanır. Ölən, ölüb-ətmiş sahabilər də faydalanır. Onlar da sahabı Allah onları bağışlayır. İkincisi sədəqədir. Bir nəfər Peyğambə ə.sələmin yanına gəlir. Bu da Buhari muslimdədir rəvayət, səhiyy rəvayətdir. Gəlir, deyir ki, ya Resulullah, anam anan vəfat etdi və vəsiyyət etmək istədi. Vəsiyyət edə bilmədi. Lakin mən əminəm ki, o vəsiyyət etmək istəyirdi ki, mallı Allah yolunda sədəqə versin. Mən sədəqə verə bilərəm mi? Onun malını. Peyğambar s.a.v. deyir bəli, verə bilərsən. Onun yerinə də sədəqə verə bilərsən. Sədəqə verirsən, əldə etdiyin savabı verirsən ölən şəxsə. Həmən o savabla ölən şəxs faydalanır. Üçüncü, vacib oruz. Vacib oruz nə deməkdir? Əgər ölmüş şəxsin boynunda ya qəzə orucu qalıbsa Ramazanla, ya kəffari orucu qalıbsa nəzir edib, ya hər bir günah edib, üç gün oruz tutmalıdır və ya altın gün oruz tutmalıdır, bu oruzları onun əvəzinə kimsə tuta bilər, tutur, savabını ona verir. Amma Ramazan oruzunu, Ramazan gəlir qabağdan, bən kimin səhvəzinə Ramazan oruzunu tutdum? Belə bir şey heç nə sünnə, yəni Quranda valid olmayıdır. Əgər sən oruzunu tutacaqsan, bəs sənin oruzunu kim tutacaq? O, yalnız kəffara oruzlarına, vacib oruzlara qəza qalmış oruzlara aiddir ki, başqa aylarda ölen şəxsin yerinə tuta bilərsən. Buna bir dəlil müslümdə hədis var. Bir nəfər qadın gəlir deyir: "Ya Rasulullah, anam vəfat edib və boynunda üzərində oruc qalıb, orucun haqqı qalıb. Bunu onun əvəzinə tuta bilərəmmi?" Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Buta bilərsən." 4 hədc ziyarətini də əgər özün üçün öz yerinə hədc etmirsənsə ondan sonra kiminsə yerinə müəmmin şəxsin yerinə hədc edə bilərsən bu da yenə həmən muslimdə də hədis, buxarədə də o hədis gəlir, qadın gəlib soruşur ki, arası anam vəfat edib onun yerinə hədc edə bilərəm deyir, bəli, edə bilərsən və 5-ci qurban, qurban kəsmək qurban kəsmək Öz adımdan və Mömin dedə babalarımın Huzur qurban kəsmək olar. Peygamber s.a.v qurban kəsib deyir, öz adımdan və əhli əyağımın adından kəsirəm bu qurban. İkinci rəy zəif rəydi. Yətlə bəzilər deyir, batil rəydi. İkinci rəy zəif rəydi. Ki, bu beş əməldən başqa bütün xeyrxalq əməlləri bu 5 əmələ qiyas edib ölüyə savabını vermək olar. Bu zəif reydir. İcmaya görə zəifdir. Baxmayaraq ki, o, zə o zəif rey, baxmayaraq ki, Əhməd ibn Ənbəl, Əbu Ənif Əb-Əb-Ən Teymi dəstək edir ki, başqa əməlləri də xüsusən də Qurana oxuyub, savabını ölən şəxsi çatdırmaq olar. Baxmayaraq ki, onlar dəstək lakin bu rey zəifdir. Malik, Şafii və s. əksər sahabələr Demək o var ki, heç bir sahabədən rəvayət olunmayın ki Kuran-ı oxuyub sahabını ölən şəxsə Sözəndə Peyğəmbər s.ə.v çatdırsın Belə bir şey rəvayət olunmayın Onların da etmədiyini sonradan qiyas edib hansısa əmələ etmək Sünnəyə ciddi Həmsin Peyğəmbər s.ə.v heç bir sahabə üçün belə bir şey etməyə Belə bir şey sünnədərə varid olunmayın Yalnız varid olan bu beşəməldir Ona qiyas edib, olunur. Üçüncü rey, bidət əhlinin, kəlam əhlinin, məntiq əhlinin reyidir. Bu da batildir. Ki, umumiyyətlə, insan diri olan şəxsin heç bir əməlindən fayda qazanmır. Heç bir əməlindən. Öldü, getdi və s.ə.məlləri dayanır. Dəlillərinin birincisi, Quran ayəsidir və ənlə leysəli səni illə məsə insan üçün yalnız öz etdiyi əməllərinin mükafatı olacaq və yaxud cəzası. Yalnız öz etdiyi əməllərinin bu ayədir. Bu ayə bir neçə dün izah olunur. Bəzilərdir ki, bu ayədə kafirlər qəst olunur. Yəni, öz günahına görə özləri cavab edəcək. Bəzilərdir bu, həmən o hədislərlə, başqa ayələrlə məsq olunur bu ayənin mənası. Bəzilər deyir ki, bu, bizim bizdən əvvəlkilərin şəriyyətinə aid olub. Müxtəlif tür izahlar olunur, lakin ən gözəl izah odur ki, bu ayət ümumən gəlir ki, insana öz əməlinin yalnız etdiyi əməlinin mükafatı və ya cəzası olacaq. Hədislər də onu izah edir ki, hansı əməllərdə insan bundan başqa fayda da var, əldə edə bilər, faydalana bilər. Sağ olan şəxsin əməlləri ilə. İkinci dəlil Peyğəmbar s.ə.v. deyir ki, insan öldükdə bütün əməlləri dayanır. Ardı kəsilməyən sədəqədən faydalı elmdən bir deyir ki, salih evladdan başqa. Onların etdiyi əməldən ona da savab yazılır. Bundan başqa heç bir əməldən o faydalanabilməsi. Nə həc, nə zəkat, nə sədəqə, nə uğurluq, nə dua, nə qurban. Bunu inkar Bakın, Peygamber s.ə.v bu hədistə dedi ki, inkata kəsildi əməli, demədi ki, əməlinin faydası da və yaxud başqa şəxsin əməlinin faydası da kəsildi. Elə bir söz demir Peygamber s.ə.v. O da dəlildir ki, onun şəxsən onun əməlləri dayanır. Yalnız qoyub getdiyi əməllərdən faydalı elmdən və ya ardı kəsilməyə sədəqədən tutaq ki, su quyusun insanlar üçün tikib. O, qüvcün suyundan istifadə etdikcə, ona da savab yazılır. Dedi ki, əməli dayanır. Demədi ki, faydası da dayanır. Başqa şəxsin onun üçün etdiyi əməlin faydası da dayanır. Belə bir şey demədi. Bu da dəlildir ki, Beğambar Salasəlləm ilə tərzdə danışırdı ki, onu sonradan heç cür başqa mənaya fıbratmaq mümkün deyil. Qiyamət günü bir çox şeylər baş verəcək. Qiyamət başladıqda ilk növbədə insanlar hamısı həşr olunur, toplanır Allahın üzrünə. Həşr olunmağı da öz istəkləri ilə olmur. Onlar məcburi şəkildə Allah ta'lı onları öz üzruna yaxır, toplayır ki, onları sorğusal etsin. Və bu zaman <coughs> şəfaiyyət olmaz bəzi insanlara şəfaiyyət parəcində şəfaiyyətdə Peyğəmbər s.ə.v və digər Peyğəmbərlər və başqa müminlər də iştirak edə bilər onlar da şəfaiyyətcə ola bilərlər ümumiyyətlə şəfaiyyətin mənası nədir şəfaiyyətin mənası iki cür yüzaq olmaz lügəti mənası lügəti baxımdan mənası vasitədir vasitəçi olmaq. Şəriətdən olan mənazı isə kiməsə fayda vermək üçün həyəxud hansısa əzabdan onu qorumaq üçün vasitəçi olmaq. Şəfayətçi olmaq. Şəfayətin özü iki qismə bölünür. Dünyada olan şəfayət və axirətdə olan şəfayət. Dünyada olan şəfayətə dəlil Allah Subhanahu taala deyir ki: "Mən yeşfə və şəfəatən həsənə yekun lehu nəsibun minha." Kim gözəl vasitəçi olarsa, onun səbabından ona da səfar. "Və mə Kim pis bir əməl üçün, günah üçün vasitəçi olarsa, günahından ona da yazılır. Lakin, lakin bir şey qeyd etmək lazımdır ki, dünyavi Yəni, dünyəvi işlərdə vasitəçi olmaq üçün ki, məsələn, şəfahatçı olmaq üçün üç şərt olmalıdır. Bu üç şərt olarsa, ondan sonra kimi vasitəçi olabilərsən, şəfahatçı olabilərsən? Birincisi, etdiyin əməl vasitəsidir, etdiyin əməl Allahın qəzəbinə səbəb olmamalıdır. Məsələn, vasitəçi olursan ki, bar açılsın, fayşıxana açılsın və s. və yaxud bidətlə dolu iştabların paylanılmasına, çapılılmasına, satışına vasitəsini edirsən. Ejəsən, kömək edirsən ki, bu şeylər icra olur. Bu bir. İkinci, Vasitəçilik etdiyin şəxs ona layiq olmalı və bu, səni sövr etməməlidir ki, qovumuna, yaxınına keçəsən. Deyəsən ki, heybi yox, qovumundur, onun üçün vasitəçilik edim. Qovumlu yox, yalnız Allah xatırına vasitəçilik etmənsin. Yəni, məsələn, heç kəs üçün bu əməli bu əməldə vasitəçilik etmirsənsə, onu xüsusiləşdirməməlisən, onu xüsusiləşdirməməlisən qulumun oluğuna görə. Və üçüncü, sənin vasitəçiliyindən heç bir müsəlmana, mövmünə zərər gəlməməli, zərər toxunməlidir. Hansısa bir mövmünə kömək edirsən ki, bir yerdə torpaq alıb özü üçün etiksin, başqa mövmünə isə zərər vurursan. Onu o torpaqdan haqıllar bayram. Budur vasitəçilik edə etmək Bu üç şərt olarsa, ondan sonra vasitəçilik edə bilərsən. Ahirətdə olan vasitəçilik isə, o da iki qismə bölünür. Halal, yəni, caiz olan, bir əbirlə, haram olan vasitəçilik. Haram olan vasitəçilik nədir? Gedib bütlərdən şəfaət diləmək. Niklərin vasitəçisi olmasın. Bu haramdır. Köt vasitəçi ola bilməz Allahla insan arasında. Allah Subhanahu e, taala onlara rədd edirəcək cəhəmə. Təşfəuhum şəfaətü şəfiin. Aşağı ayədə deyir və deyirlər, "Hələ şəfaə ində Allah." Bu ikinci ki, onlara o şəfayətçilərin, gəlin mütlərin o bu dünyada etdikləri də axirətdə istədikləri də. Allah rədd edir onların şəfayətləri ikinci qism sabit olan, şəriyyətlə sabit olan şəfayətli vasitəsilikdir qiyamət günü baş verəcək və akın bu vasitəsilikdə iki şərtin olması vacibdir. Bu iki şərt bu iki şərt olduqdan sonra yalnız o vasitəlikə qablozu da Allah indi sayızan bir bir hansı günahkarların günahı bağışlanacaq, əl-cənnə təhrinin qəriləsini açacaq və s. Yani onun şəfaətini qəbul edəcək. Birinci şərt Allah şəfaət olunandan razı qalmalıdır. İkinci şərt Allah şəfaiyyət verənə izin verməlidir. İki şart. Bunların da hər birinə dəlil var. Ayrı-ayrılıqda və hər ikisinin eyni ayədə olmalıdır. <gülüyor> dəlil var Quran-ı kərimdə. Deməli, Bəqəri surəsi 255-ci ayədə Allah taladir, mən zəlləziyyət şahində illə bizdir. Allahın huzurunda onun izni olmadan kimi şəfaiyyətçi olabilər, kim, kim vasitəçilik edə bilər. Heç pəğəmbər vasitəsilə edə bilməz Allahın izni olmadan Bu izn, iznə aiddir Ənbiya surəsi 28-ci ayədə də deyir ki Vələ illə Onlar, yəni vasitəsi olanlar Yəni Allah onlara izin verdikdən sonra Yalnız Allahın razı qaldığı şəxslərə vasitəsilə edə bilərlər Və hər iki şərt Eyni ayədə, Nəcm surəsi 26-cı ayədə qeyd olunub Allah ta'ala deyir və kəm min mələkən fə səməvəti lə tuğni şəfaatuhum şeyə Bu birinci Nə qədər göydə mələklər var ki, onların vasitəsinin heç bir faydası yoxdur Çünki Allah izin verir Bu birinci şərdir, inkar etdir Allah ta'ala İllə min bəədi ən yəzən Allah Allah izin verdikdən sonra onlar şəfaatçı ola bilər Mələklər də ola bilər İkinci şərt: Liman yaşa u ve yarda. Kimə istəsə, və kimdən razı qalsın. Çeşər Əynayələ deyildə ondan. Sabit şəriətlə sabit olmuş, yəni qəyəbə və hədislə sabit olmuş bu şəfaətin özü də iki qismə bölünür. Birinci qism yalnız peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan vasitəçilik. İkinci qism Həm Peyğəmbərə, həm digər insanlara umumi şəfayət adlanır. Hamıya icazə verilmiş şəfayətdir. Və hər bir şəxs vasitəçi ola bilər. Yenə də həmən şərtlərlə. Allahın izni və bir də şəfayət olunandan Allahın razı qalmasın. Birinci qisim, yəni Peyğəmbər s.ə.və xas olan şəfayətinin özü də üç qismə bölünür. İsimlər o qədər çoxdur ki, başınız bilirəm, hamıza qarışdı başınızla, istəsəz yenə gələn dərs bunu bir də təkrar edərəm, bir də yaxşı-yaxşı, yadınızda -yaxşı qalsın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə <coughs> xas olan, ən yüksək dərəzədə olan şəfayət vasitəsidir, hər birimizin azandan sonra etdiyimiz duada qeyd olunan şəfayətdir. O, həm dolunmuş, məqamda olan şəfayətdir. O gün ki, bütün insanlar Hadəm ə.səlamın yanına gələcək. Hadəm ə.səlam deyəcək ki, mənim öz nəfsim haqqında düşünürəm, özümün hamlılım. Allahın əmrindən çıxmışam, cənnətdən qolunmuşam. Ona görə bunu fikirləşirəm. Allah məni bağışlayır, daha yoxsa yox. İbrahim ə.səlam 3 dəfə yalan danışıb, onu fikirləşirəcək. Bir dəfə mütləri qırıb deyir ki Bu bütləri o böyük bir qırıq. İkinci dəfə bayram keçirirlər, hamısı Məkəyə gedir, İbrahim Ələsəm gedmir deyə xəstəyəm. İkinci dəfə də zorla bunun arvadını əlindən almaq istədikdə saran. Deyir ki, o mənim bazımdır. Bu üç alana görə fikirləşir, yenə davam edəcək. Bu üçün də Allah onu bağışlayıb, ruhsat verir. Bir Lakin buna baxmayaraq, görün, Peyğəmbər qorxur öz səhvinə görə. Gələcəklər Musa aleyhissalamın yanına, Nuh aleyhissalamın yanına gələcəklər, o da deyəcək, nəfsi, nəfsi, öz nəfsini öküləşirəm. Oğluna görə bağışlanma istədi Allahdan. Allah onu qınadı. Dədi Də ki, belə bir şey yaptığında mənlə soruşma, kafir kimi ölüm. O da öz nəfsini öküləşir deyək, özünü düşünəcək. Gələcəklər Musa aleyhissalamın yanına, o da deyəcək ki, nəfsi, nəfsi, qiptini öldürdüyünə görə. Ələzeylə rəssulə salamiyyəni o da DD neftən əsli. Ağnədə də qeyd olunmur hansı səhifə görə. Gələcək elə peyğəmbər yanına həmən o məkam-ı Mahmud vəənd olunur. Rəqamda peyğəmbər salləllə səcdə edəcək. Allah izin verməmiş səcdədən qaçmayacaq. Allah qala deyəcək. Qaldır başını, istədiyinə şəfaət çol. İstədiyini var. Ondan sonra peyğəmbər salləllə Yəqin ki, kimlər ki, onun sünnəsindən daha çox rəyət ediblər, Peyğəmbər s.ə.v onlara şəfayətçi olacaq. O nə İkinci, cənnətə bizim daxil olmağımız, əgər daxil olacaqsa, daxil olmağımız, birinci, Allahın rəhməti ilədir. Allaha rəhməti ilə daxil olacaq. Bakın, bu da kifayət deyil. İkinci, Peyğəmbər s.ə.v şəfayəti ilə, vasitəçili ilə. Çünki, Peyğəmbər s.ə.v o cənnətin qapısını döyəcək və deyəcək ki, bu mənim ümumətimdir. İzin verin, daxil olsunlar. Vastəçilik edəcək. Bu, ikinci xüsusi vastəçilikdir Peyğəmbar s.ə.və üçün. üçüncü vastəçilik əmisi Abu Talib üçün etdiyi vastəçilikdir. Digər əmisi Abbas, radiyallaha anəhu, deyir ki, ey Allahın elisi, əmin sənə bu qədər kömək edib, bu qədər yaxşılıqlar edib. Onun üçün Nə isə edə biləcəksən tiyamət günü. Artıq bu sualdan görsənir ki, məhəmisi kafir kimi ölmüşdür və Abbas qardaşı üçün fikirləşirdi ki, Peyğəmbər ona kömək edə bilər, yoxsa yaxud? Deyir ki, mən o olacam ki, cəhənnəmin dibindən onu qaldırsınlar, cəhənnəmin lap üst təbəqəsindən. Ən aşağı səviyyədə əzab verilən təbəqəmdir. Ona O yerə, həmən o yerə, cəhənnəndə olunan yerə dax-dax deyilir o yerin adı. Deyir ki, orada ayağının altında od yanır odun üstisindən beyin qaynır. Ən, ən yüngül əzab budur. Ən şiddətli əzabı da Allah bir nəcə əzablar olsa. O barətə, inşallah söhbət edəcəm. İkinci qisim, yəni, hər bir insanın vasitəsiliyinə Bu da 5 qismə bölünür. 5 qismə bölünür. Birincisi, o möminlər ki, e, cəhənnəmə daxil olacaqlar. Yəni, cəhənnəmə daxil olmalıdırlar. Onlar üçün vasitəçilik edəcəklər digərləri ki, cəhənnəmə daxil olmasınlar. İkinci qism, o möminlər ki, artıq cəhənnəmə daxil olub. Digərləri, məsələn, kimisə-kimisə dostudur. Vasitəçilik edəcək ki, tam əzabını çəkməmiş onlar oradan çıxsın. Bu ikinci qüsim. Üçüncü, cənnətdə müəyyən bir mərtəbədədir. Məsələn, mən müxçək şey mərtəbədəyəm. Zövcəm, dostum və s. övladım aşağı mərtəbədədir. Vasitəçilik edəcək ki, o da onun mərtəbəsinə qalxsın. Yəni, bir az yuxarıq yüksək mərtəbəyə qalmaq üçün vasitəsiliyi edəcəklər. Dördüncü, o şəxslər ki, yaxşı əməlləri və pis əməllərinin tərəzidə say, çəkisi ağırlığı, eynidir. Onlar üçün vasitəsiliyi edəcəklər ki, cənnətə girdir. Çünki o, yaxşı əməllərlə pis əməllərə eyni gələrsə, Allah bilir, ona düşəcəklər. Və həmən o günü fikirləşin ki, balaca bir yaxşı əməlliniz də ola bilər öbür əməlləri huzur əməllərdən ağır gəlsin. Və o, bax, peşman olunmuyak ki, nə bunu yetmədiyik ki, indi biraz əməllərimiz, biz əməllərimizdən ağır gəlsin. <coughs> və sonuncu, bu ən gözəl, yəni bu qısmə aid olan ən gözəl vasitəçilikdir. Haqqı sapsız birbaşa cənnətə düşmək üçün vasitəçilik edəcək. Bunu da yenə Allahın izni ilə və Şəfaiyyət olman şəxsdən razı qalmaqla. Bu iki şərt olmasa, heç kəs Allahın üzründə vaadləçiliyə də bilməz. İlki Peyğəmbər salsələndir. Sonra Allah dağla məxluqatın yanına gələcək. Keyfiyyəti bizdə məlum deyil. Və heç kəs deyə bilməz, deyə bilməz ki, o məkana daxil olacaq, məkanın içində olacaq. Onun nə məkana, nə zamana ehtiyacı yoxdur. O məkan da zamanı məxluq üçün yaradılıb. İnsanlar üçün, tinlər üçün, heyvanlar üçün, mələklər üçün. Buna da dəlil Âməqəres surəsindədir əvvəllərində. O günkü Rəbbim və mələklər gələcək. Əlbəttə Əmməcüzdə axırıncı surələrdədir. Baca Rabbuka və mələklər səf-səf. Saffə. Mələklər və mələklər səf-səf və Rəbbim o gün gələcək. Sünnədə də <coughs> dəlil çoxdur və bu dəlillərdən ən gözəli o gün Allahı görməkdir. Allah gələcək insanlar, insanlığa. hansı keyfiyyətdə olduğu bizə məlum deyil və insanlar, yəni müəminlər Allahı görəcəklər. Motezillər, xüsusən motezillər, onu inkar edir. Bu barədə əvvəlki dərslərdə danışmışam ki, motezillər Allahın Demək olar ki, bütün sifətlərini, isimlərini inkar edirlər. Ondan sonra haqqı hesab olacaq və bu, və bu barədə də inşallah necə haqqı hesab olunacaq? Haqqı hesabın kimlər üçün olduğu, hansı əməllər, tərəzi və s. bu barədə inşallah gələn dərs mövzumuzu davam edərik. Anaq Allahumma wa bihamdika eshadu an la ilaha illa ente estağfiruka wa atûbu ileyke. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi Amma ba'd. Inna gairun sallallahu alayhi Ədəb və əxlaqa aid. Biz bilirik ki, böyüklərimizə hürmət etməyən bizdən deyil. Elə bir hədis var Peyğəqəmələ sələmələm. Və böyüyə qalxıb yer vermək və ya qalxıb onunla görüşmək hürmət üçün caizdir. Amma kimisə əzəmətləşdirərək onun hüzurunda qalxmaq haram Peygamber s.ə.v. hətta onun özünə görə baxmayaraq ki, insanlar arasında ən əzəmətli insandır. Ən hürmətli Allah yanında, ən sevimli olan insandır. Lakin buna baxmayaraq, Peygamber s.ə.v. xoşlamırdı ki, ona görə sahabələr ayağa baxsın. Və ənəsr müməlik radiyalarını deyir ki, Peygamber s.ə.v. Peyğambar Salı Sələm kimsə ayağa qalxdı onun üzündən bir narazı olduğunu hiss edirdi ki, görürüz ki, istəmirdi ki, onun üçün kimsə ayağa qalsın. Ancaq görmək üçün qalxıb görüşmək, yer vermək, qoca adama, hamilə qadına və s. caizdir. Sonra, məlif, nəyə bu aycısı bura, bu fəstə salıb? Allah bilir, amma çox gözəl əlisdir. Ayşə, radiyallahu anhə, Fatımə radiyallahu anhəni tərifləyir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hə? yer işində, oturuşunda oxşayan onun qızı Fatımə idi, radiyallahu anhəni. Peyğambar s.ə.v. oxşuyurdu. O necə yeri yerdir, necə otururdu, qızı da atası kimi yeri yerdir, otururdu. Hətta danışığı, danışığında da oxşuyurdu atası yerdir. Peyğambar s.ə.v. hər dəfə onu gördükdə, mərhəbə deyirdi, xoş gəlməsin. Və bəziləri deyir ki, bəziləri ancaq salam vermək lazımdır. Hikmətsiz deyir, elə cahillərə də salam verir. Lakin, cahillərə başqa şey dedinmək olar, saban xeyir, axşama xeyir, dün ortam xeyir, və s. kəlmələr istifadə edinmək olar. Bu qadağan olunmayıb. Görürüz ki, Peyqəmbər s. deyirdi. Ona görə də vəziyyət bir nəzərə alıb, müşalmanlardırsa, səni başa düşəcəklərsə, salandır. Salamu aleykum, ısxıb gedəndə də, aleykum salam. Amma cahildirsə, əssalamu aleykum, deyəcəksən, gedəcəksən, deyəcək, bələ görüşüb gedəndə də salam verir. O, dərk eləməyəcək ki, bunun hikməti var, bunun sahabı var, bunun mənası var. Buna yorə cənnətə düşür insan. Bunu dərk eləməyəcək. Ona yorə hikməti nəzərə alıb, o vəziyyəti nəzərə alıb, özün vəziyyətdən çıxmaq alıqsam. Demək istəyirəm ki, bu haram deyil ki, məsələn, sabana xeyr demək, axşama xeyr demək. Rasulullah s.ə.v ölümünün vəfatından bir az E, bir müddət əvvəl, bir neçə gün əvvəl yəni Fatımə radiyallahu anhə Peyğambar s.ə.v'in yanına gəldi yəni bunu da Ayşə radiyallahu danışır, çünki Resulullah s.ə.v ahir günlərini onun evində qalıb ən çox istədiyi zövcəsidir öylənə qədər onu tərk etməyik yəni gəldi bir biz baxırdıq Peyğambar s.ə.v kimi nə deyəcək kimi nə söhbə edəcək Lakin Fatimə radiyallahu anhəyə dediyini biz eşitmədik. Çağırdı, qulağına neysə dedi. Birinci dəfə deyəndə ağladı. Sonra bir də neysə dedi, başladır gülməyə, sevinməyə. Bir müddət sonra, <coughs> Peygamber s.ə.vəfatından sonra, biz ondan ağlamağının və gülməyinin səbəbini soruşduq. Dedi ki, Peygamber s.ə.vəni atam, Mənə dedi ki, mən artıq vəfat edirəm, mən ağladım. Sonra dedi ki, ailəmdən mənimlə iş qovuşan şəxs sən olacaqsan və sevindim. Ona görə sevinmir ki, ilk vəfat edən, dərhal ondan sonra vəfat edən şəxs olduğuna görə yox. Ona görə sevinir ki, artıq Peygamber s.ə.v onun cənnətə düşəcəyini əvvəlzən ona xəbər verir, mənə qovuşacaqsan. Mənə qoğuşacaqsan, Allah bilir, bu çox məna verə bilər. olduğu məqamda olacaq, mənasında verə bilər. Cənnətdə olacaq, o gürsülayəsindir, mənanda verə bilər. Və səri. Buna görə də deyir, sevindim. Başqa rəvayətlər də var ki, qadınların seyidi olacaq. Yəni ki, ən hörmətlisi olacaq. Fatimə, rədiyə Allah, həni. Peyqamber s.ə.v.in qızı. Sonra yenə, Allah bilir müəllifini qədisin, niyə bu fəsildə gətirib. Qüsul barəsindədir. O, ki, düzgün müraciət etməməyə işarət. Ki, sualı gördükdə və ya itiraz etdikdə ədəblə, əxlaqla itiraz etməlisin. Deyir ki, Cəbir ibnə Abdullah radiyallahu anh ədəs tanışır Peygamber s.ə.v. və deyir ki, Rasulullah s.ə.v. cənabət halında olduqda Oğuz su ilə, başına tökməklə, üç oğuz su ilə kifayətlənər başına tökməkdə. Üç oğuz suyu başına dögərdə və bununla kifayətlənərdə başını yumaq. Həsən ibn-i Mühəmməd, əbəudullah, deyir ki, mənim saçım çoxdur, üç oğuz su mənə bəhs etmir. Cabradiolano qəzəblənir, vurur onu əli ilə burasına və deyir ki, səndən də çox saçı olana kifayət edirdi. Necə olur sənə kifayət etməsin? bu düzgün etiraz etmir. bu izahını tələb edə bilərdi, soruşa bilərdi ki, bəs izah etdi ki, bəs çox saçı olan nə etsin? Bu cür soruşa bilərdi. O, bir dəfə eləyir ki, mənə vərsələmirəm, mən belə deyə bilmərəm. Və s. bu cüruna etiraz edəmək olmaz. Nə Quran, nə sünnəyə. Əksənə soruşmalısan ki, belə olduqda mən niyəyim? Bu cür izah tələb etməlisəm. <coughs> bu hədis də üç sahabənin cənnətlə müjdələnməsinə dair hədisdir. Ümumiyyətlə, on sahabənin məşhur sahabələrdir, xəlifələr və s. 6 sahabə Teğəmbər Salamın cənnətlə müjdələyib. Lakin bu hadisə baş verir sahabeylə. Abu Musa el-Əş'ari rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir dəfə oturmuşdu havuzun qırağında. Ayaqlarını da suya, havuzun suyuna sallamışdı. Əbəşirə radiyallahu anh, gəldi, dedi ki, izin verin gəlsin və cənnət onun müştərisi. Sonra Ömər radiyallahu cəldi gəldi, yenə, ona da həmin ifadəni dedi ki, izin verin, cənnətlə müjdələyin və sonra Osman ə, radiyallahu anh, gəldi, ona da həmən sözü dedi, onun barəsində də həmən şey dedi, bu üç şəxsi cənnətlə müjdələdi sağlığındaykən və bu üç şəxs cənnətlə müjdələnmiş xüsusən niyə görə edirəm? Üç, bu üçü xüsusən çünki bu üç nəfərin barəsində həm xəvaricilərdən həm də Əlini ifrat dərəcədə sevənlərdən onlara qarşı düşmənlər olub. Lakin Əlinin lazımı əddə qədər sevənlər, onun tərəftarları o şəxsləri də sevmələr. Necə ki, Zeyd ibni Ali ibni Həsən ibni Ali rahimə Allah, o Zeydiyə əzəbinin öndə ona gəlib sual verirlər ki, bəs nəyəsə məsələ barəsində soruşurlar. Deyir ki, Əbubəkir və Ömər belə dedi. Deyir, Əbubəkir, Öməri sən qəbul edirsən. bəli, mən qəbul edirəm və qəbul etməyib onlara söhən, onlara nifrət edən nifrət edəni də çaldırsayırım. Və o hadisədən sonra Zeydin öz tərəfdarları onu rədd edir, inkar edir, təbul etmir. O vaxtdan o Zeydiyyə məhzəbinə Əlilin tərəftarları tərəfindən nifrat olur. Niyə? Çünki bu iki sahabəni, ya, Bəkərlə, Öməri təriflədiyinə Biz tərifləməsə idi. Bütün dünya onu tərifləməsə idi. O, elə Allah yanında tərifə layiqdir. O da, Ömər də, Osman da, Əli də o sahabələr ki, Peyqəmbər s.ə.vəfatından sonra mültəddə olmadılar. Onlar amsa Allah yanında tərifə layiqdir. Sən sövməklə əksinə onlara sabab vardır. Sövürsən, zülm edirsən qiyamət günü də gələcək, səndən haqqını tələb edəcək. Sən məni sövmürsən, nəyə əsaslanırsan? 1400 il əvvəl olan şeyi necə analiz etmişsən? Necə düzgün nəticəyə gəlmişsən? Aradan bilirsən ki, mən səhv etmişəm? Və hər dəfə sövdüycək, Elə hesab etsinlər ki, onların o savabından onları yəsələyir. Ümumiyyətlə, ölən şəxsi kim olur olsun, söyleyək olmasın. Heç kəs bilmir ki, ölənlə bir az əvvəl tövbə edin, yoxsa Onun yalnız əməllərini demək olar ki, Böcür filan əməli səhv qəbul etməyik. Bütün sahabilər ona qarşı çıxıb bu əməldən. Ömər filan əməli səhv bütün sahabilər ona qarşı çıxıb. Osman filan əməli, əli filan əməli. Rabiyyallahu anh, hamza insandır, xəta edə bilər. O xətasını da biz bəyan etmirik. O xətasını da biz analiz etmirik ki, bu xətadır. Onu onlar kimi sahabələr araşdırır ki, bu xətadır və qəbul etmirlər. Salam barəsində hədislər kifayət qədərdir ki, salam vermək sünnədir və salam verməklə bir-birinizə qarşı olan məhəbbət artır, və bir-birinizə qarşı olan məhəddət artdıqca da Allah s.ə.v sizi cənnətə daxil edir. Resulullah s.ə.v deyir ki, cənnətə o zaman daxil olarsınız ki, imanınız artar. İmanınız da o zaman artar ki, bir-birinizi sevərsiniz. Bir-birinizi də o zaman sevəcəksiniz ki, bir-birinizə salam verəsiniz. Bir-birinizinə əlavədə olasınız. Ondan sonra Allah siz cənnətə daxil edər. Salam vermək də bilirsiniz. Keçən, oturana, Ayaqsıda duran oturana, yaşlı kiçiyə, yəni keçən oturana, ayaqsıda duran və keçən dayanana, ayaqsıda duran oturana və yaşlı, kiçiyə yaşlıya salan verir. Üç, üç şey yədənizdə saxlayın. Ayaqsıda olan oturana, keçən dayanana və bir de kiçiyə yaşlıya salan verir. Sonra üç gündən artıq Müsləman kardeşini tərk etməməli. Yəni, aralarında neysə baş veribsə, üç gün ərzində o problemi həll etməli. Salam verməsə, ondan sonra mələklər hər ikisinə zəyənət edə bilər. Onlardan ən xeyirlisi, birinci salam verib, bu münasibəti düzərdən. <gülüyor> Savan verməklə də əgər, yəni savab qazanırsan, əgər təkcə əssələm aleykum deyirsən, 10 savab, Rəhmətullah da əlavə edirsən isə, 20 savab, o bəraqətuh da əlavə edirsən isə, 30 savab qazanırsın. Bu savabdan bir neçə saniyə ərzində qazandılan savabdan özünü niyə görə məhrum edirsin? Müsləmanın, Müsləman üzərində olan altı haqqından biridir. Salam verdikdə salamıza, salamı qaytarmaq, cənazəni təqib etmək, təfn olunana qədər və ya e, cənaza namazı qullarına qədər və ya dəfn olunana qədər. Bilirsiniz, cənaza namazı qullarına qədər təqib etsən, uhud dağı boyudu dəfn olunana qədər təqib etsən, iki uhud dağı boyudu salam Axirətin yadını düşəsin. Və s. nə qədər faydalar var cənazədə iştirak edəmək, eləməkdir. Nəsiyyət istədik nəsiyyət verirsən. Dəvət etdikdə dəvətinə qəbul edib gedirsən. Basqırıb əlhəm dülləh Allah. Xəstələndikdə ziyarə edirsən. Bunlar hamısı müsəlmanın, müzəlmanın üzərində olan haqlarıdır. Sonra Atay ibnə bir abah deyir ki, sahabələr əllə salam verməyi belə belə. Ə, danışmadan, yəni səlamu aleyküm demədən belə salam verməyi bəyənməz xüsusən də əgər bunlar belə salam verməyi bəyənmirsə indi bu axır vaxtlarda çıxan bu salam xüsusən bəyənilmir düzdür, biz müsəlmanlar başa düşürür ki bu 2002-ci ildə meydana çıxmış bir bidətdir belə salam verməyir və bunlar izah edir ki, Allahın təşkilini göstərir uzaqdan Amma bunu Fasidin kafirin yanında etdikdə, bu başqa şey başa düşə bilər. onların üstündür. Bəli, bir dəfə yolda durmuşam, Safayev, Safayevdə durmuşam, 224-dən bir qardaş gedir arası, mən də durmuşam, özdirəm qardaşı, avtobuzdan verir deyil. Bələ-bələ elədi, elədi, cənaq baxır, yadı, gör, çakallı, o çakallıya, bələ-bələ eləyir. <gülüyor> Məhəm reaksiyam göstəri, ya kiminə nə göstərəsəm. Həndi, barmağımı qaldırdım, bələ elədim. Başını qarabdır. Və e, salam edin, <gülüyor> Qardaş <gülüyor> <gülüyor> utandı, amma artıq ki <gülüyor> Sonra, Abdullah ibn Amr ibn-i Asir, rədiyəllə məhəl, E, Əravan tez ki, bir kişi gəlir, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, İslamda ən gözəl əməl qarəsində mənə xəbər ver. Rasulullah sallallahu deyir ki, kəsibləri yedizdir. Bu bazardan qədər. O deməkdir ki, bütün vaxt öyrəntilə kəsiblərə gör. Bazardığın qədər yedizdir, kömək və tanıdığına, tanımadığına salam Bilirsiniz, qiyamətin əlamətlərindəndir ki, Vaxt gələcək, salam verdikdə i̇şte, deyəcəklər ki, məniyyə salam verir. tanımır məni, məniyyə salam verir bu qiyamətin alamədidir. İndi də bu şeylər baş verir <coughs> Sonra, yenə yəni, ədəbdəndir ki, Peygamber səhələm deyir, ədəbdəndir ki, yol üstüda oturmaya sənim, yəni gəlib gedənlərə nəzarət etməyə sənim, ancaq varsa, hansısa orqan işçiləri oturub kimizə güdürsə, əyan bir cinayət üstün atmaqdır. Bu caiz problem deyil. Caiz amma o yol üstündə oturubsa, Peyğəmbər sallalləhi əleyhi və dediklərini həyata keçirməlidir. Gözünü haramdan yumalmalıdır. Onun onun qadınına baxmamalı, qələbə keçən qadınlara, kiminsə arvarına basmasına qızmamalı. Bu bir. İkinci yol göstərməlidir. Kimsə hər anısa sorursa ki necə gedib topa bilərəm, filan necə filan yerə gedə bilərəm, ona göstərməlidir. Çobut cavab verməyəm mənədir ki, əşş, mən bilmirəm. Ged başqasından soruş. Və bir də salam verdikdə salam almadır. İnşallah gələn dəfə hədislər davam edərik. Hədislər çox maraqlıdır, lakin hədislər üçün çox az Bu vaxt qalır. Alo şaram kit test test. Sesleri test test konuşayım ki. Hamsen. U tarabilirim. Benim ana var yani. Star foto gibi.